– вигукнув Рон. – Він звик по всіх топтатися, але це не причина, щоб схилятися перед ним. – Не треба мені нагадувати, що я не досить сміливий для Гриффіндору. – Мелфой вже зробив це, – зітхнув Невіл, який, здавалося, отот -от заплаче. Гаррі понишпорив у кишені і витяг звідти шоколадну жабку останню з коробки, яку на Різдво прислали йому Герміона. «На, візьми!» – лагідно промовив Гаррі. «І знаєш, що ти кращий за десятьох Мелфоїв!» «Сортувальний капелюх призначив тебе до Гриффіндору, правда? А де Мелфой? У смердючому Слизерині?» Невілл невпевнено усміхнувся і розгорнув жабку. «Дякую, Гаррі. Я піду, мабуть, спати. Хочеш картку? Ти ж їх збираєш, так?» Невіл пішов, а Гаррі глянув на картку славетних чарівників. «Знову Дамблдор», – сказав він. «Він був перший, кого я...» «І раптом мало не задихнувся» глянув на зворотний бік картки, а тоді звів очі Рона і Герміону. «Я знайшов його!» – прошепотів він. «Я знайшов Фламеля! Я ж вам казав, що бачив десь це ім'я. То було в поїзді, коли я їхав сюди. Ось, послухайте!» Професор Дамблдор надто уславився завдяки своїй перемозі 1945 року над чорним чаклуном Гріндельвальдом, відкриттю 12 способів застосування драконячої крові та спільним алхімічним дослідам разом із Ніколасом Фламелем. Герміона зірвалася на ноги. Вона ще не була такою збудженою відтоді, як отримала свої першої оцінки за домашню роботу. «Сидіть тут!» – звеліла вона і помчала сходами до дівчачої спальні. Гаррі ледве встиг здивовано перезирнутися з Роном, як вона вже мчала назад, тримаючи в руках величезний фоліант. «Я й не здогадалася зазирнути сюди!» – схвильовано зашепотіла вона. «Я її взяла в бібліотеці ще кілька тижнів тому», щоб почитати для розваги». «Для розваги?» – перепитав Рон. Але Герміона звеліла йому помовчати, поки вона щось знайде, і почала нестямно гортати сторінки, бурмочучи щось під ніс. Нарешті знайшла. «Я так і знала! Я знала це!» «А нам уже можна говорити?» сердито феркнув Рон. Та Герміона, мов, і не чула. «Ніколас Фламель!» схвильовано зашепотіла вона. «Це єдиний відомий виробник філософського каменя!» Ця новина не справила того враження, якого сподівалася дівчина. «Чого?» – перепитали Гаррі і Рон. «Ох, ну скажіть по правді, ви що, нічого не читаєте? Ось дивіться, прочитайте самі. Дала їм книжку, і Гаррі з Роном прочитали. Стародавні алхімічні дослідження пов'язані з виготовленням філософського каменя, легендарної субстанції з дивовижними властивостями. Цей камінь перетворює будь-який метал у чисте золото. З нього також видобувають еліксир життя, що дарує безсмертя тому, хто його вип'є. Протягом сторіч з'являлося багато згадок про філософський камінь. Але єдиний такий камінь, що справді існує, належить містерові Ніколасу Фламелю, визначному алхімікові і шанувальнику опери. Містер Фламель, який торік відсвяткував свій 665-й день народження, веде спокійний спосіб життя в Девоні.